Wees te 1979. Goeie ontvangs van Jonatan deur sy mense. Die uitvaart na die oop Die redding van Sereneus en sy mense. Die skipbrekelinge. Volgens die huidige tijdsberekening was dit 10:00 in die aand toe Jonatan tuis gekom het. Toe Jonatan om hierdie tyd tuis aangekom het, het hy sy drie helpers met hulle vroue en kinders nog druk doen gevind en hy het hulle oorjuig en soos volg met mekaar praat. Dit was goed en reg dat ons meester op reis gegaan het en ons die geleentheid gegee dat ons om kan laat sien wat er getrouwe dienaars ons van sy huis is. 1000 pond torneine, duisend pond steervis, drie jonghaaie, tien swaardvisse, een dolfijn en ongeveer 200 pond kleiner voortreffelike vis het ons vandag gevang. Wat er vreegde sal hy hee, as hy so in ruiktom aan visvang sal vind nie. Nou het Jonathan sy teenwoordigheid aangekondig, en amal het om sy vader tegemoet gehard doop, en om die voorspoedige vangst laat sien. Jonathan het hulle geprys en gekus waarna hy gesê het. Omdat julle vandag al reed so eiwerig was, moet julle dan nou die groot visse, soos die haaie, die swaardvisse, die dolfijn en die steervis in vier deel en na die groot rokeruibring, en maak dan dadelijk ook ‘n sterk rook van allerlei welriekende struike, sodat die visse nie dier die hitte sal verrot nie, en sout vir al die haaie en die dolfijn goed in, en wees daarby nie suinig met die seeuie en die tymie nie. Julle moet echter die torneine en die ander kleiner visse in die groot vate plaas, maar sy eerste helper sê, O meester, wat hy nou alles beveel, dit het alreeds vroeger gebeur en alles is al in die beste orde. Toe gaan Jonathan daarheen en het homself van alles oortuig en gesê, Kinders en broers, dit is geen gewone vangst nie, daaran het ‘n hoer mag meegewerkt, daarom wil ons nou ook tot na middernacht wacht om te sien of so een hoer mag nie aanspraak sal maak op ons kracht nie, Jylle die groot maandsverduistering gesien, dit is 'n sekere teken, dat vannacht, vandag nog, een ongeluk ergens op iemand wag. daarom sal ons ook tot middernacht wag om te sien of iemand nie ons hulp sal nodig heen nie. Maak daarom die groot boot, wat in seil en tien sterk rooiespane het gereed om uit te vaar, en die drie helpers het dadelijk gegaan en het alles gedoen, Hulle was nog maar nauweliks klaar met die gereedmaak van die groot boot, of ek krachtige wind het begin om die seewater van die see om te woe. Toe sê Jonathan aan die drie, Ons het nou geen tyd meer om te versuim nie. Roep julle tien seens en plaas hulle by die rooie spane. Jy, vismeester, neem die roer, dan sal ek self die voorste twee groot rooie bearbeid maar trek die seil na benede, want ons het een geweldige teenwind, en so gaan ons dan onmiddellik in die naam van die Almachtige na die hoë seee. Toe hulle soe uur lang na buiten geroe het, waarby hulle baie las gehad het van die hoë sterk golwe, het hulle in luide angst van uit die hoë sterk golvende seee verneemd. Hierna het moedig daarop afgeroei en het binne 'n kwartier 'n groot Romeinse skip bereik wat op 'n sandbank vasgesit en deur die druk van die golwe al baie erg oorgehang het. Onmiddellik is toulere na alle gewerp en alle passasiers, ongeveer 100 in getal, is gered aan die hoof daarvan met hulle nou juis ons Syrenius met Tulia en met Maronius Pilla bevindt.